بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريف له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلماء مدهة مده مده لرحمة الله سبحانه وتعالى firman Allah dalam ayat dua puluh surah Muhammad, "Aminul Allah min al-shaytan al-rajiim. Fahal asyitum, intawlaytum, al-tufsiduh fil-ard, watuqtigoo arhamakum. Ulaikal lazina la'nahum Allah, faaslamhum wa'ama abussaruh." Salat Allahul Aziz Maksud dia Ferman Allah subhanahu wa ta'ala Mungkinkah Jika sekiranya kamu diberi kuasa Kamu akan melakukan Kerosakan di atas muka bumi Kamu akan memutuskan Hubungan silaturahim Maka kalau sekiranya kamu buat yang demikian itu, ullaikaladzina laanahumullah, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahuwataala. Faasamahum wa amah absarahum. Maksudnya kedengaran mereka itu dan akan dibutalkan pandangan mata mereka itu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah selihat. ayat ni turun kepada sahabat-sahabat nabi orang-orang Islam masa itu yang mereka ni pada mulanya sangat mengharapkan agar Allah buat turun ayat memerintahkan supaya mereka berjihad ataupun berperang sahabat nabi Sebelum turun ayat Quran yang membenarkan perang ataupun jihad, orang Islam duduk kena lanyuk dengan musuh ni cukup teruk. Kena lanyuk, kena zalim, kena tindah, kena buat macam-macam bentuk penganiayaan. Maka sahabat-sahabat Nabi ni tak boleh tahan dengan tekanan, dengan penindasan yang dikenakan kepada mereka. Maka sahabat-sahabat Nabi ni duk minta, duk teringat dalam hati, duk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah turun satu ayat membolehkan mereka perang lawan dengan orang bukan Islam Dalam duk teringat dalam hati, duk minta dalam hati supaya Allah benarkan mereka berjihad, mereka berperang Allah turunkan ayat suruh berperang Bila Allah turun ayat suruh berperang, takut pula nak perang sebelum ada izin boleh perang berasa nak perang sangat bila turun ayat surah perang berasa takut berasa sayang kenyawa maka Allah subhanahu wa ta'ala turun ayat 22-23 surah Muhammad ini Allah kata fahal asaitum apakah barangkali ataupun mungkinkah intawallaitum kalau sekiranya kamu ni diberi kuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ni antufsidu fil ardi kamu akan jadi orang yang lupa diri dengan kuasa itu kamu buat kerosakan atas muka bumi dengan kuasa yang ada ke kamu kamu akan sampai ke peringkat memutuskan silaturahim Ulaikah, الذين لعنهم Mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan lana deba. Fa asmahum wa aman abusarahum. Allah akan bertua akan telinga deba. Dan Allah subhanahu wa taala akan jadikan mata deba tengok, tapi tak dapat pengajaran daripada benda yang deba tengok. Maksud ayat ni ialah Allah subhanahu wa ta'ala kata kalau dulu Han nak no sangat supaya Allah izinkan berperang Tapi bila Allah izin berperang han takut. Allah kata kita bimbang manusia ni la ni tak ada kuasa Nak no sangat ke kuasa Esok bila kita bagi kuasa Kamu lebih teruk daripada orang yang berkuasa yang doa dalam Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi ingat Supaya manusia yang mengaku Islam, yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu SWT, tidak berubah pendirian. Kalau sekiranya masa tidak ada kuasa, dia satu orang yang mencintai keadilan. Maka apabila Allah bagi kuasa, dia mesti menegakkan keadilan. Tak boleh masa tak ada kuasa, nak sangat kepada keadilan. Tapi bila dapat kuasa, dia orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 25 surah al-Rahm Auzubillahiminasyaitanirrajim Wa al-lazina yankubuna a'adallahiminba'di mithaqih Wa yakta'unama amarallahu bihi an yusalah Wa yufsiduna fil ard Ulaikalhumul lakumul la'na Wa lakum suhudda Salam Allahul Azim Maksudnya Allah berfirman dan orang-orang yang mengongkai janji dengan Tuhan min ba'di mitsaqih setelah dia teguhkan janji dia dengan Tuhan mana-mana orang yang dok janji dengan Tuhan kemudian didapati dia hongkai janji yang dia buat dengan Tuhan tuan-tuan kita setiap kali lepas takbiratul ihram kita baca doa istitaah dalam doa iftitah itu, kita mengikat janji dengan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa nahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku. Lillahi rabbil alamin aku bagi. Aku persembahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Hari-hari kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama selepas kita mengukuh janji dengan Tuhan, tiba-tiba kita didapati mengongkai janji. Allah Subhanahuwataala sebut dalam ayat ini: "Wanazina yang kuduna Dan orang-orang yang mengongkai janji yang telah dia buat dengan Allah Subhanahuwataala, mimbaadi misaqi. Setelah dia perkukuhkan janji itu sebelumnya wa ma amara Allahu bihi an yusla. Dan dia telah memutuskan hubungan yang Allah suruh dia hubung. Allah suruh kita jaga hubungan adik-beradik, jangan putus hubungan adik-beradik. Kita putus hubungan adik-beradik. Wa fil ardh. Dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tuhan suruh buat, kita tak buat. Tuhan larang, kita pergi buat kita buat rosak atas muka bumi. Ulaikalah ummul la'nah. Mereka itu adalah orang yang mendapat la'na Tuhan. Wa Dan di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat yang amat buruk bagi mereka itu, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hubungan silaturrahim sama-sama saudara seislam si mesti dipelihara. Hubungan silaturrahim di antara sama-sama orang Islam mesti dijaga. Merongkai, memutuskan hubungan silaturrahim tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak adalah haram dan berdosa. Kita tengok macam mana sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, radiyallahu anhu dia bukan sahaja jaga hubungan dia dengan adik beradik dia dia bukan sahaja jaga hubungan dia dengan saudara yang sama-sama sama-sama Islam macam dia bahkan kawan bapak dia dia jaga kawan tu dan dia jaga anak kawan tu Dan sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah dan juga Abdullah bin Dinar radiyallahu anhu kata ya, dia anna rajulan minal a'raaf laqiyahu bitariqi Mekah fasallama alaihi fasallama alaihi Abdullah bin Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh wa a'atahu imamatan kanat ala rasi kala bin Dinar وقلنا له اصلحك الله انهم الاعر و هم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر ان ابا هذا كان وددا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر silatul rajul ahla wuddi abi atau kama qala hadis sahih riwayat imam muslim dua orang iaitu Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah tengah depa ni duk berjalan duk naik unta dalam satu perjalanan tiba-tiba jumpa dengan seorang Arab, seorang arab badui Abdullah anak Saidina Umar bin Al-Khattab ini bila dia jumpa Badui ni fasallama alaih dia bagi salam. Nahasbah katanya dia ni orang mulia tapi dia reti hormat orang yang dipandang hina oleh masyarakat. Nah, Arab Badui ni Arab dusun, Arab Arab darat. Tak ada rumah, hidup pindah-randah duduk di tempat yang ada ayam bila tempat tu dah kerin ayam tak tak pindah di tempat lain pula ada ayam habis pula ayam pindah mereka ni tak ada satu rumah kediaman tetap mereka ni adalah golongan yang dipandang rendah oleh masyarakat satu hari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anak si Dina Umar ni dia duduk naik himar dia duduk naik kalda dia tiba-tiba jumpa dengan batu ini bila dia jumpa dia bagi salam wa hamalahu ala himarin kana yarkabu bukan takak bagi salam dia panggil kawan tu ajak naik sekali dengan dia naik keledai dia wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si bukan takak bagi salam bukan setakat ajak naik keledai dia rongkai serban hak dok ada atas kepala dia dia bagi bedui ni pakai fa qala banu dina Abdullah bin Dinar sahabat kepada Abdullah bin Umar ni bila dia tengok dia ni hormat sangat dekat Bedui yang kata siapa hormat ni. Dia kata dekat Abdullah bin Umar ni dia kata aslahakallah. Dia kata mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kebaikan pada kamu. Oleh kerana hang ni ya orang baik, yang hormat orang yang orang siapa pun tak hormat. Dia ni satu manusia yang orang tak ada siapa nak berasa hormat dia. Orang tengok dia ni, orang tengok dengan mata pandangan hina dekat dia ni. Tiba-tiba hang jumpa dia, hang bagi salam dekat dia, hang semawa dia naik keldair sama dengan hang. Orang kaya pula serba yang hang duk pakai bagi dia pakai, hang hormat dia ni sakan. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dekat hang kerana hang ni baik sangat pada orang yang tidak sepatutnya hang buat baik. Begitu. Kata Abdullah bin Dinar, innahumul a'rab. Hantau dah ni orang yang hang buat baik ni, ini Arab Badui. Wa hum yardawna bil -yassir. Depa ni yang kata Arab Badui ni, kalau sekiranya orang buat baik sikit pun takde apa, depa rasa besarlah. Oh susah d -d -d -d -d. tak tak siapa besar hormat dia, taktau kita pi tunjuk kita hormat kat dia, tak tahu nak abang. Tak tau nak abang apa ada di rumah dia, dia nak bagi ke kita. Selama ni dia dalam kampung ni orang tak pandang dia. Kenuri pun orang terlupa nak panggil dia. Selalu orang terlupa nak panggil dia ni. Dia ni tak masuk dalam jumlah orang yang patut dihormati kerana miskin dia, kerana macam-macam lah kelemahan yang ada pada diri dia maka tak ada siapa berasa hormat dia tiba-tiba kita ni buka setakat panggil makan kenuri dia main rumah kita ni tak ada nak tungkat basket kita pergi sambut dia kita pegang tangan dia, pimpin dia, walk wakmai di bangsa makan kenuri ni tarik bangku bagi dia duduk tolong buah nasi kan hmm, habis habis dia kata tak ada manusia dah dalam dunia ni yang akan hormat dia macam ni lepas kawan ni apa ada di rumah dia no, nak bagi ke kita semua pasal apa? pasal manusia dia rasa sangat tak nabang, sangat seronok sangat gembira apabila orang hormat dia sedangkan dia tahu orang lain tidak pernah hormat dia macam tu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia jumpa badui yang tak ada siapa hormat ni dia bagi salam, dia bawa kawan tu naik keldai dia, dia rongkai saban hadiru pakai bagi kawan tu pakai Sampai sahabat dia, Abdullah bin Dinar kata kata dia, Hang ni, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dekat hang. Dia ni badui. Tak ada siapa pun hormat dia sebelum ni. wa Wa'um yargawna bil yasir. Dereka ni, hang buat baik sikit pun cukup dah. Dereka rasa cukup dah selesa dengan kebaikan yang sikit tu. Fakala Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar jawab balik. Dia kata, Inna abahazah kana udan li umar bin al-khattab radhiyallahu anhu dia kata ni pak bedui ni pak dia kawan pak aku dia kata bukan pak dia kawan aku pak dia kawan pak aku pak aku dengan pak dia kawan aku dengan dia tak ada apa-apa oleh kerana pak dia kawan pak aku maka aku rasa bertanggungjawab untuk hormat dia kerana pak dia kawan pak aku wa inni sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqul sedang aku benar dengar nabi bersabda nabi kata inna abarral birr silatul rajul ahla wuddhi abi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kebajikan yang paling besar yang dibuat oleh manusia ialah apabila dia menghubungkan silaturrahim dengan orang yang menjadi kawan bapa dia oleh kerana aku pernah dengar Nabi kata macam tu, maka aku hormat dia ni kerana pak dia kawan pak aku. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan hadis yang sedikit itu. Kalau semua orang kita dapat beramal dengan benda-benda yang macam ni, masyarakat kita jadi masyarakat yang sejahtera insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Maji jilid 16 muka surat 38 muka surat 38 kata dia mimpi yang ditakdir pun yang ditakdirkan oleh Saidina Abu Bakar itu telah disabdakan oleh Nabi sallallahu dalam masalah itu sudah betul setengah dan sudah salah setengah Ini hadis yang kita baca bulan lepas Hadis yang menceritakan tentang Seorang laki-laki jumpa Nabi SAW Kemudian dia cerita dekat Nabi Dia kata semalam aku bermimpi Dalam mimpi aku tu aku nampak awan main Tiba-tiba daripada awan tu menitik turun dua benda. Satu dia kata asamnu dan yang kedua dia kata wal asal. Daripada awan hak mai tu menitik minyak sapi dan juga menitik madu daripada awan. Kemudian dalam mimpi aku tu aku nampak orang ramai ni pakai bawa bekas dengan tangan dengan apa hidup tahan benda hak menitik daripada awan ni. Wal-mustaqfir wal-mustaqil Setengah dapat banyak Sebahagian daripada orang Bawa bawa bekas piduk tadah Benda menitik daripada awan ni Sebahagian orang dapat banyak Madu hak menitik tu dia dapat banyak Minyak sapi hak menitik tu dia dapat banyak Dan setengah orang Dapat sikit aja. Tak lama selepas tu, dia kata, dalam mimpi aku juga wara itu sababan wasilan minas sana'i ilal ardi. Aku mimpi daripada langit turun main tali. Daripada langit turun main, terjuntai main satu tali, dia kata. Dan aku nampak tali yang turun terjuntai tu, aku nampak kamu, Ya Rasulullah. Orang yang pertama pegang tali tu. Bila kamu pegang aja tali tu, tali tu bawa kamu naik tinggi sampai ke atas awan, hilang. Aku nampak pula tali tu turun, aku nampak Syedina Abu Bakang pegang tali tu, naik, turun. Naik tinggi, hilang. Kemudian nampak pula satu lagi tali turun, main pula satu orang pergi pegang, naik, hilang. Turun pula tali satu lagi, satu orang pula pergi pegang, naik, hilang. Kemudian turun pula tali satu lagi, ada satu orang pegang, pegang tali tu putih. Maka sahabat yang mimpi ni tanya Nabi Dia kata Ya Rasulullah apa makna mimpi aku tu Mimpi nampak awan mai Lepas tu menitik minyak sapi dengan menitik madu Orang pakat pitadah ada dapat banyak ada dapat sikit Mimpi tali turun mai terjuntai daripada langit Mula-mula nampak Nabi pegang Bila Nabi pegang Nabi naik tinggi Lepas tu turun pulak tali Ada satu orang lelaki laki pegang Turun tali satu orang lelaki pegang Turun tali satu orang lelaki pegang Putih Apa mimpi aku ni? Dia tanya Nabi SAW belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Ay Rasulullah bi abi anta wa ummi wallahi la tada'anni a'burha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus kata ke Nabi, dia kata ya Rasulullah, demi bapa aku, demi mak aku, izinkan aku mentakbirkan mimpi itu. Aku nak cerita apa makna mimpi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia silakan. Selina Abu Bakar As-Siddiq pun cerita dia kata am madullah fa tul Islam. Dia kata awan hak mai tu dia kata itu adalah Islam. Awan itu adalah simbol kepada Islam. Wa amma ma yanthifu min as-samni wal asali fa huwa al-Quran linuhu wa halawatu dah hak menisik itu yang kata madu dengan minyak sapi hak menisik tu itu adalah simbol kepada Quran. Sinubah kata macam tu. Wa amma al wal mustaqil fa huwa al-mustakthiru min al-Quran wal mustaqil minhu. Hak kata setengah orang fisadah dapat banyak, hak setengah orang fisadah dapat sikit, itu adalah perumpamaan manusia hak mengaji agama ni. Hak mana rajin mengaji dia dapat banyak ilmu daripada quran Hak mana pergi mengaji, tenggelam tinggul, tenggelam tinggul, dia dapat sikit ilmu daripada Al-Quran. Sidina Abu Bakar As-Siddiq kata macam tu. Dan dia kata ada pun tali yang ha, turun main daripada langit, turun main ke bumi ni, tali tu adalah tali kebenaran, dia kata. Dan orang yang pertama pegang tali itu Kamu Ya Rasulullah Kamulah orang yang pertama membawa kebenaran Kemudian orang yang kedua itu ialah Sayyidina Abu Bakar As siddiq Orang yang kedua ialah Sayyidina Umar Orang yang ketiga Sayyidina Osman Bila Sayyidina Osman pegang tali itu putih Maknanya apa? Zaman Sayyidina Osman bin Affan jadi khalifah jadi kacau bilang Sayyidina Osman mati kena bonoh Orang makepung rumah dia Orang pitikam dia Sedang dia tengah baca Quran Maka itu Gambaran yang ditunjukkan Pali itu putih Selina Abu Bakar As-Siddiq Buat tafsiran yang macam tu Terhadap mimpi sahabat ni tadi Bila habis dia buat Ta'bir mimpi tu Nabi SAW kata kat dia Ta'bir mimpi yang kamu buat ni Setengah betul setengah tak betul. Nabi kata lagu tu Amalan ha, ni kita nak sambung, dia kata mimpi yang ditakbir oleh Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq itu telah disabdakan oleh Nabi SAW sebagai betul setengah, tak betul setengah. Apa maksud dia? Kata Qisphallani di dalam Irsyad dosari. Bermula salah Sayyidina Abu Bakar pada takbir mimpi itu ialah kerana dia takbirkan itu dengan ada hadir Nabi SAW. Kerana adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mustahak mentakbirnya. Jadi ini satu pendapat pendapat daripada Imam Kespelani. Kespelani kata yang salah tu ialah pasienau bakar ni Kalut jangan nak takbir mimpi. Sedangkan Nabi tu ada. Kalau Nabi ada, Nabi lah yang lebih layak mentakbir mimpi. Orang tu pun main tanya Nabi. Pasal apa yang kamu pi potong, kamu pi jawab. Sebelum Nabi jawab, itu salah Sayyidina Abu Bakar. Itu satu pendapat. Dan kata Phil, tersalah Sayyidina Abu Bakar pada takbir mimpi itu ialah. Mengapa segera mentakbirkan sebelum diberi izin oleh Nabi pada mentakbirkannya. Ada setengah pula kata, Salah dia, ialah pas dia terus ta'bir. Tak ada Nabi nak kata, okey. Nabi tak ada nak kata sila ta'bir. Dia dah ta'bir dah, itu salah dia. Pas buat gopoh macam tu. Maka dijawab orang akan kata qil itu dengan katanya, telah diberi izin oleh Nabi SAW pada ta'bir mimpi Tuhan. Hak ni dijawab oleh ulama' lain. Ulama' lain kata, tak betul. Sebab Sinaw Bakar bukan terus ta'bir. Dia minta izin ke Nabi dia kata demi bapa aku Demi mak aku ya Rasulullah Izinkan aku ta'bir Nabi kata silakan Tidak timbul soal Nabi tak izin Kerana jelas menunjukkan Nabi izin Maka tuduhan itu ditolak. Dengan sebab ada bersabda Nabi SAW kepada dia Ta'birkanlah ya abad Nabi kata ke dia silakan Kamu boleh ta'bir mimpi itu Maknanya dia dapat lampu hijau daripada Nabi Maka tidak salah itu jawapan dia. Maka dijawab pula oleh Qil ini dengan katanya bahawa sesannya memberi izin itu bukannya pada mula-mulanya. Bahkan mengapa Abu Bakar minta izin mentakbirkannya? Maka jadilah makna sabda Nabi itu, sudahlah kesalah kamu ya Abab, pada segera minta izin akan dirimu takbirkannya. Ulamak lain pula kata, yalah Nabi memang nak tak ber mimpi tu. Tapi dah Sinau Bakak minta, Nabi sebagai satu orang manusia yang sentiasa menghormati orang. Bila dah minta, dia bagi ya. Yang hampir minta tu buat apa? Ha, dia pasalah ke tu pula. Alhamdulillah. Kan? Dia minta, depan-depan orang minta, takkan Nabi kata tak boleh. Kalau Nabi kata tak boleh, kata, tak boleh malu ada. Jadi Nabi ni kita dah kenal, Nabi ni satu orang manusia yang sekali-kali tidak akan jatuh maruah siapa-siapa. Oleh kerana kamu minta, Nabi kata, Masya Allah, tak fadal, silakan. Sedangkan Nabi sebenarnya nak mentadbir mimpi itu. Kata ulama' pula macam tu, maka di situlah salah Selina Abu Bakang, dia kata. Ini perbahasan ulama' lah. Ha? Kemudian dia kata, maka sudah tersalah kamu, wahai Abu Bakar. Kerana kalut sangat minta izin yang demikian itu. Kemudian bawah tu dia urah benda yang sama. Bawah sikit lagi. Dia kata, dan kata Qil lain pula, tersalah Sayyidina Abu Bakar itu ialah... ...mengapa Sayyidina Abu Bakar itu tak ambil minyak sapi dan madu tu dengan Quran saja. Padahalnya ia dua perkara. Ada pula yang kata, setilak Sayyidina Abu Bakar ini pasal dia kata... hak turun menitik daripada awan itu ialah... Quran. Dia kata, sedangkan hak meniti itu madu dan minyak sapi. Dua. Pasal apa? Ta'bir. Kata satu saja, Quran saja. Maka adalah yang mustahak dan yang betulnya ialah ia mentakbirkan minyak sapi itu Quran dan madu itu hadis Nabi SAW. Ini pula ulama' kata. Sepatutnya yang meniti itu minyak sapi dengan madu, maka Quran dengan hadis. Bukan Quran saja. Ini pendapat ulama' pendapat ulama kerana hadis Nabi SAW itu menerangkan bagi Quran yang diturunkan atasnya maka dengan Quran dan hadis Nabi itu, sempurnalah segala hukum, seperti sempernah kelazatan dengan keduanya dia. dia kata, kalau kita kata Quran saja tak boleh, sebab Quran dengan hadis ni tak boleh pisah Quran dengan hadis tak boleh pisah sebab ayat Quran dia hanya turun perintah-perintah umum hadislah yang menghuraikan maksud ayat Quran kalau kita pitahkan, kita nak pegang Quran saja, kita tak jumpa jalan kebenaran tak jumpa jalan kebenaran pasal apa? pasal kita perlu kepada hadis untuk nak menjelaskan isi kandungan Quran eh, banyak benda, kita nanti tak tahu buat kalau kita tak mau pakai hadis Allah cuma kata wa aqimus salah dan dirikan sembahyang. nak sembahyang lagi mana? Quran tak terang pun sembahyang ada berapa-apa tu Quran tak terang pun semayang subuh berapa rekaat, zuhur berapa rekaat. Quran tak sebut pun dalam semayang kena baca fatihah, kena ba kena ada rokok. Quran tak sebut secara detail. Hadis Nabi yang main, yang Nabi SAW terangkan tentang cara semayang ak-betul ah, macam mana. Maka kalau kita kata Quran saja kita tahu pakai hadis tak betul. Hidup kita jadi tak betul. Kita tak tahu nak beramal macam mana maka mereka berpendapat di situ silap Syedina Abu Bakar sebab dia hanya sebut Quran sahaja dia kata. dan kata Qil dan kata satu pendapat lain jalan tersalah Syedina Abu Bakar itu ialah yang betul pada takbir mimpi tadi, iaitu bahawa Nabi SAW itulah awan, dan minyak sapi dan madu itu ialah Quran dan hadis Nabi, dan ada pula kata silap dia tentulah silap dia ialah apabila dia kata awan itu ialah Islam Sebenarnya dia kata awan itu ialah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat-pendapat ulama. Dan kata qil lagi yahtamil bahawa adalah minyak sapi dan juga madu itu iaitu ilmu dan amal. Ada pula kata minyak sapi dan madu tadi bukan Quran dan hadis tetapi ilmu dan amal. Pendan yang ada tafsiran. Tafsiran ni masing-masing boleh bagi tafsiran dengan alasan-alasan masing-masing. Begitu dan kata qil iaitu faham dan hafaz ini semua adalah pendapat-pendapat yang nak kata Sayyidina Abu Bakar ni tersilap tersilap tentang tu Baik kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala aqsamtu bi abi anta wa ummi la yukhbiranni mal ladhi aghta tu fa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqsim Setelah berkata Sayyidina Abu Bakar bersumpah hamba dengan bapak hamba dan ibu hamba hamba tebus tuan hamba maka ceritakanlah kiranya pada hamba apakah yang hamba salah takbir mimpi itu sinubakar bila dengar Nabi kata kat dia hang ni ada betul ada yang tak betul bila hamba taksiran mimpi tadi sinubakar tanya Nabi dia kata Ya Rasulullah demi bapak dan mak aku beritahu kat aku hak betul itu hak mana hak tak betul itu hak mana maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam jangan engkau bersumpah dengan sebab ini kerana adalah yang harus bersumpah itu jikalau barang itu dizahirkan kejadiannya dan boleh orang semua nampak dan tahu sekarang ini nabi kata hang punya silap pasal tadi hang bersumpah bersumpah demi mak aku demi ayah aku maksud mimpi itu, ialah macam ni macam ni macam ni tak boleh bersumpah nabi kata pasal apa pasal benda yang kamu sumpah ni benda tak jadi lagi Benda tak jadi lagi Kamu pergi sumpah tadi ni Kamu kata tali hak turun tu Hak mula-mula pegang Nabi Muhammad sendiri Lepas tu yang ikut pegang dia Ialah Sina Abu Bakar, Umar, Sina Osman Apa semua ni Kamu tak boleh bersumpah dengan benda tu Sebab kamu pun tak pasti betul-betul macam tu Benda tu tak jadi lagi Nabi du'adah lagi, Abu Bakar belum jadi khalifah lagi, Umar belum jadi khalifah lagi, Osman belum jadi khalifah lagi. Belum tahu lagi apa nak jadi dekat Sayyidina Osman masa dia jadi khalifah. Mana boleh benda yang tak tahu lagi kamu dah fi bersumpah sungguh-sungguh dah. Nabi kata benda tu belum dirahirkan lagi. Maka tak boleh sumpah dengan benda yang belum jadi. Tak boleh kita kata ke orang, demi Allah. Minggu depan hang eksiden. Tak boleh, tak tahu lagi minggu depan nak jadi apa, tak tahu. Mana boleh kita bersumpah. Sedangkan benda tak jadi lagi, kita tak tahu apa nak jadi. Kita hanya boleh bersumpah dengan benda hak jadi dah. Demi Allah, kemarin memang saya pergi bagat. Ha, betul lah, kemarin kita pi semua. Minggu depan tak tahu apa nak jadi, mana boleh sumpah benda tak jadi lagi. Ha, Nabi kata macam tu. Jadi Nabi kata kat sini, Nabi bagat, silap kat situ pasai bersumpah kata benda ni akan jadi macam ni macam ni sedangkan benda tu tak jadi lagi benda tak jadi lagi tak boleh sumpah nabi kata setengahnya tidak boleh diterangkan kerana sebagai rahsia benda ke depan ni mana boleh kita nak terang nak jadi macam macam mana benda tu masih lagi rahsia tuhan rahsia allah subhanahu wa taala tuan, tuan kematian kita allah sudah yang menyimpan rahsia kematian kita kita nak mati bila Tahkan malam ni, tahkan pagi esok, tahkan minggu depan, tahkan lagi sepuluh tahun lagi Allah simpan rahsia kematian kita ni Kita tak boleh sumpah dengan benda yang menjadi rahsia Tuhan Kita pun tak tahu Begitu Dan apabila dirahirkan dan diterangkan takbir pada pengetahuan orang Nesjaya jadi fitnah ia dari sekarang Bila hampir duduk terang benda ke depan nak jadi macam ni, macam ni, macam ni Terang pula dengan sumpah-sumpah sekali eh tak boleh pasal apa? dia boleh menjadi fitnah kepada orang yang dengar eh dia kata tu, ustaz itu no kata oh. dia peganglah padahal pendapat itu belum tentu ustaz pun tak tahu apa nak jadi iso tapi oleh kerana dia pergi kata macam itu orang pegang cakap dia jadi fitnah kepada orang ramai. begitu kata Tirmizi bermula ini hadis Hasan lagi sahih masalah dia kata mimpi ini haruskah ditakbirkan dia Sesungguhnya mentakbirkan mimpi harus ia mana-mana waktu Boleh Mentakbir mimpi ini boleh Tetapi seorang yang mau menurut sunnah Nabi sayogialah takbirkan mimpi itu dahulu daripada terbit matahari Dan kemudian daripada semayang subuh Dia kata nak takbir mimpi ini tak salah Tapi syarat dia Mimpi itu mestilah ditakbirkan lepas semayang subuh Dan sebelum masuk waktu terbit matahari dalam tempoh masa satu, kalau nak tangbil lewat lepas pada tu tak disunatkan lagi lah baik apa pasal kerana pada masa ini sedang ingat orang yang mimpi itu akan mimpinya dengan eloknya sebab dia baru bangkit tidur dia ingat lagi apa yang dia mimpi maka lepas-lepas semayang subuh dia pergi jumpa orang yang dipercayai boleh mentangbil mimpi masa tu dia cerita apa yang dia mimpi oleh kerana dia baru bangkit tidur mimpi tu masih ingat lagi dalam kepala dia selang seminggu, selang sebulan lah kalau dia cerita balik, belum tentu tepat macam yang dia mimpi, mungkin ada tambah mungkin ada kurang, begitu maka sebab hampir masa dia bermimpi dan ada pun takbir mimpi masa itu, lekah ia dapat tahu akan apa kesukaan daripada mimpinya itu, supaya kalau mimpi itu mimpi baik, dia tanya tanya, orang terang kat dia, maksud mimpi baik itu, dia cepat dapat berita gembira tu Ataupun teringat dia daripada kemubaratan dan kejahatan. Ataupun kalau mimpi itu membawa alamat tak baik. Maka dia dah dapat takbir tu dia lebih berjaga-jaga untuk nak menghadapi hari itu. Itu, lebih, itu yang kebaikan dia. Dan tukang takbir mimpi itu pun ada lapang hati daripada berbimbang dengan apa-apa kerja sebelum terbit matahari. Dan kawan nak takbir mimpi itu pun, kawan tu pun masa tu dia tak ada serabut apa lagi. Sebab dia belum keluar kerja lagi. Dan dia keluar jual ayak tahu sekejap, kacau lah. Dan dia keluar pergi menyiaga, masa tu kita pergi duduk kalut nak tanya ni, semalam saya mimpi yang tu yang ni, dia mana dengan nak cedok ayak mana? Dia kacau dah. Nak tanya dia sebelum dia keluar kerja. Masa tu tanya dia, fikiran dia cantik lagi. Dia tak serabut dengan kerja ah, dia nak buat nak cari makan. Maka yang demikian itu diperbuat oleh Nabi kita SAW. Yang ni mentakbir Nabi akan mimpi orang-orang lepas sama yang subuh dahulu daripada terbit matahari memang Nabi kalau orang tanya dia tentang mimpi masa itulah Nabi akan ta'bir mimpi Nabi tak akan ta'bir waktu lain begitu sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia An Samurah bin Junduf radhiyallahu anhu قال, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza falla binasubh akbala ala nas biwajhih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 Adakah mimpi seseorang daripada sekalian kamu malam ni, akan apa-apa mimpi yang boleh aku takbirkan dia, ni Nabi. Nabi bila habis semayang, Nabi beralih mengadap kepada makmum semua, Nabi tanya kepada makmum ni, habis semayang subuh. Nabi beralih mengadap makmum ni, Nabi tanya, siapa ada mimpi apa-apa semalam? Kalau siapa ada mimpi apa-apa, boleh tanyalah ni, supaya boleh aku terangkan maksud mimpi itu. An Nabi selalu menjambut. Maka apabila sahabat bermimpi lalu ceritalah sahabat kepada Nabi. Dan Nabi pun lalu takbirkan yang boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lalu takbirkan mimpi itu. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata mimpi itu ditakbirkan pada siapa? Kata Qispalani di dalam Irsyadus Sari. Sayogya orang yang mentadbir mimpi itu orang yang berugamo. Lagi orang yang warak dan orang yang berilmu dan orang yang penyimpan apa-apa rahsia orang yang diketahui daripada mimpinya itu. Kita nak pitanya maksud mimpi ini dia kata mestilah orang kita nak tanya tu orang yang berugama. Ni pitanya Hindu wadak bawa burung tengok nasib tu pergi tanya kawan tu apa maksud saya lugu ni lugu ni apa ha? ni orang islam kita ni pergi dekat ni ada wak burung tu kan eh. dia ada kertas susun-susun tu pergi bayang berapa duit kan burung tu jalan-jalan pergi gigit bagi sorat buka baca dan yang peliknya pula buka baca tak ada yang tak elok semua nasib elok nasib kalau tak elok dia tak bayar duit dia kena hampir elok pergi percaya benda macam tu Sedangkan dalam soal ni dia kata syarat yang pertama kita nak pergi tanya apa-apa ni Mesti orang yang kita nak tanya tu orang yang beragama Dia kata Mesti sama seugama dengan kita dan dia bukan satu agama dengan kita Dia orang yang beragama, religious Satu orang yang beramal dengan agama Dan dia pula warak Bukan berapa warak ni Jenis orang warak kalau kita nak tanya dan dia pula mesti berilmu. Tidak boleh nampak warak tapi tak ada ilmu. Tak boleh. Dia mesti orang yang warak dan dia orang yang berilmu. Dan juga dia satu orang yang dikenal pasti sebagai simpan rahsia. Kalau kita bagi bagitahu rahsia, dia simpan rahsia kita. Dan dengarkan habis-habis pertanyaan orang yang bertanya takbir itu semuanya. Dan dia satu orang yang bila orang main mengadu kat dia, dia dengar sampai habis apa aduan orang tu. Dia tak buat kalut Orang ni baru cerita sekerat Dia nak jawab dah Dia nak terang dah, dah, dah, dah. Dia dengar sampai habis Sampai habis kau tu cakap Baru dia cakap Ini tanda-tanda warang Yang ada pada diri orang ni Dan Beri jawab Sekadar soal Dan dia satu orang Yang apabila orang tu tanya Dia jawab soalan kau tu Begitu Baik pun bagi orang yang mulianya Ataupun orang yang kutu-kutunya Dia tak ada beza-beza orang Siapa pun main dia layan sama saja. Begitu. Dan jangan takbirkan waktu terbit matahari. Dan tidaklah waktu masuk matahari. Tak boleh. Dah lepas terbit matahari ataupun waktu nak maghrib waktu itu hidup seorang takbir mimpi itu bukan masa dia. dia dan tiada pula ditakbirkan pada waktu gelincak matahari. Dan tiada pada malamnya. Waktu tengah hari rembang pun tak disuruh. Dan juga waktu malam tak disuruh Dan setengah daripada adab orang yang mimpi itu Bahawa ada dia orang yang benar cakap Orang hak mimpi ni pula Dia ni mesti orang baik-baik Kalau orang meratu mimpi ni Tidak ada tanya apa lah Buat pergi lupa abang tu lah Tapi kalau dia ni orang yang baik-baik Kita dah baca banyak dah hadis sebelum ni Mimpi orang yang beriman Menjelang akhir zaman Hampir semuanya benar Nih kalau sekiranya orang hak mimpi itu orang yang baik-baik. Di antara yang kata baik itu, ialah orang yang bercakap benar. Jenis tak tipu. bohong. Dia ni bercakap, memang cakap benar. Orang macam ni mimpi. ah ha, Mimpi dia wajar, bitah dia. Hmm. Dan juga tidurnya atas lambung kanan. Orang hak mimpi ni pula mestilah orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik dia kalau tidur, dia ikut sunnah Nabi. Nabi tidur, dia mengirim belah kanan. Nabi tidur dia mengirin sebelah kanan macam tu. Dan dibacanya waktu tidurnya akan surah Washyamsi wadhuhaha. Sebelum tidur tu nak boleh pepejam mata lena tu mulut ni duk baca ayat Quran. Washyamsi wadhuhaha baca ayat-ayat Quran. Dan juga baca surah Al-Lail walaili idza yaghsha baca surah Al-Lail. Dan juga membaca surah Watini wazaitun ni sebelum tidur dia baca dia amal surah-surah ni dan juga suratul ikhlas kul huwa Allahu ahad dan juga al-mu'awizatain yakni dua kul, kita dua kata kul a'unzu bi rabbil falak dan kul a'unzu bi rabbil nasi Ni, orang hak mimpi ni sebelum tidur ni dia macam ni keadaan dia. Dia ni satu orang yang bercakap benar dan dia ni satu orang yang tidur ikut sunnah. Tidur atas rusuk belah kanan, nak tidur tu pula baca macam-macam surah dan diucapkannya doa. Allahumma inni a'uzu min si'il ahlam wa astajiru bika min tala'ib syaitan fil yaqarah wal manam. Allahumma inni as'aluka ru'yan salihatan sadiqatan nafi'ah hafizatan ghaira munsiyah Allahumma arini fi manani ma uhibu ha, Dia baca doa tu dulu Dan setengah daripada adabnya jangan dia dikhabarkan mimpi tu pada orang-orang perempuan dia, Kita mimpi tu cerita ceritakan orang perempuan Dan mereka ni nanti buat rayuh buat kalang kabut gitu aja dia pun cerita dia semalam abang mimpi lagu ni lagu ni lagu ni Allahu illallah dia kata awaklah pi mimpi lagu tu ha? dia buat ramai. dia buat ramai dia bagi raplah dengan kita-kita sekali. Jadi dia kata saya tak tak cerita dekat depan ni. Dan jangan kepada seteru, jangan pi cerita dekat musuh hidup abang kamu musuh kata semalam aku mimpi gigi aku patah tiga puntung dia musuh kita apa dia kata kat kita dia kata Hang, tak lama dah Nanti, lebuni, lebuni. dia cerita benda tak elok kat kita pasal apa? pasal dia ada ingat buruk kat kita maka dia pergi purai cara buruk dan jangan pada orang-orang jahil atau saya pergi cerita ke orang yang tak apa bila cerita kat dia tak ada satu faedah melainkan dia akan bagi kusut kepala otak kita jadi jadi macam tu. Baik. Dia kata inilah akhir abu-abu roya dan mengiringi abu-abu syahada. Telah selesai pada malam arba' malakabu 21 Ramadan tahun 1359. Lihat ni. Tok Syeikh Idris Al Marbawi habis karang sampai takak kita baca atas sah ini dan jangan pada orang-orang jahil. Dia habis itu pada 21 Okey bulan Ramadan bulan puasa dia habis tulis jilid ni tahun 1359 lah ni 14, 23 tolak 13, 59, dia ada berapa? berapa? 64? 54? 64? 64 tahun dulu kitab kita baca ni dia tulis 64 tahun dulu sekitar tahun berapa? kalau 64 tahun lebih kurang sekitar tahun 30an Hmm, sekitar tahun 30-an dulu 19-an 30-an dulu Kitab ini siap ditulis Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sila. Kita masuk muka surat 41 Iaitu satu bab baru Bismillahirrahmanirrahim Abwa abu, -abu syahadat An Rasulullah Wasallam. Kata At-Tirmizi bermula segala bab saksi bagi orang yang kena naya maka inilah tempat bicaranya ha dia nak cerita tentang kes saksi witness orang yang melihat satu penganiayaan berlaku semuanya daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak bercakap ni berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam saksi hak macam mana yang mahkamah boleh terima Kaki minum arah boleh tak boleh jadi saksi? Perempuan jalang, boleh tak boleh jadi saksi? Ni, benda-benda macam ni ni dibahaskan oleh ugama kita. Nak tengok saksi ni orang yang macam mana boleh diterima sebagai saksi? Adakah siapa pun boleh jadi saksi dalam pembicaraan mahkamah Islam? Siapa pun? satu orang yang semua orang kenal tak pernah semayang tak tahu mahkamah nak jadi saksi nak tuduh satu orang ahli semayang mahkamah terima tak punya saksi kita baca dia kata masalah saksi ialah orang yang menanggung khabar yang putus dan menunaikannya maksud kata saksi itu ialah orang yang menanggung khabar yang putus maksud dia dia satu orang yang memegang berita benar ni saksi dia tengok sungguh, bukan dia saja dengar orang cakap dia pergi jadi saksi tak. Dia tengok sungguh, benda itu berlaku depan mata dia. Maka dia dianggap dia sebagai orang yang menanggung khabar yang putus. Satu benda yang memang jadi sungguh dan dia tengok sungguh. Itu dipanggil saksi. Ha, kalau dia pun tak tengok, dia pun dengar cerita orang yang kata Kenun tengok, Islam tak terima ini sebagai saksi yang boleh memberi kenyataan di mahkamah begitu. Dan menunaikannya bukan setakat dia tengok benda tu, bukan setakat dia tahu benda tu sebenarnya berlaku macam mana, dia sanggup tampil ke depan untuk menjadi saksi. Ini saksi yang diterima oleh Islam. Kerana ia orang yang melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. ini yang kata saksi. Dia tengok benda tu. Orang lain cerita aja dengan orang cerita. Dia tengok benda tu. Maka dia saksi, hak dia cerita tu bukan saksi. Dan khabar putus yang ditunaikannya itu bernama saksiannya. Benda yang dia cerita itu, itulah hasil daripada persaksian dia. Ya'ni syahadah dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya syahadah. Saksi ini syahadah. Dan saksi itu di dalam bahasa Arabnya syahid. Orang yang melihat ini dipanggil syahid. Syahid maksudnya orang yang tengok. Begitu. Maka iaitu banyak macam, ada saksi bohong dan palsu. Dia kata saksi ni pun macam-macam dia ada. Ada yang setengah tu mengaku kata saksi. Sebenarnya dia bohong, dia tipu, dia tak tahu apa pun. Dia diupak untuk pergi bercakap macam tu. Ini saksi yang palsu. Dan ada saksi yang betul. Ada hak betul-betul, sungguh dia tengok, sungguh. Begitu. Maka inilah yang akan dibicarakan di dalam beberapa bab yang akan datang ini. Ba' yang pertama, dia kata, Ma'ja'a fi syuhada' ayyuhum khair. Ba' yang datang pada menyatakan orang yang jadi saksi. Siapakah daripada mereka itu yang lebih baik? Daripada banyak-banyak orang yang mengaku, kata dia saksi, siapa yang paling baik? Ketahuilah saudaraku, telah lalu di atas tadi menerangkan orang yang jadi saksi. Maka orang yang menjadi saksi itu ada macam-macam martabatnya. -macam ada yang baiknya. Dan yang lebih baiknya, ada yang lebih jahatnya. Saksi ni ada saksi baik. Ada yang sungguh-sungguh baik. Ada yang sangat jahat. Tuan-tuan, orang nak merosakkan kita senang aja, Senang aja orang nak rosak kita ni. Siapa pun daripada kita ni senang aja orang nak rosak kita. Dia pergi cari satu perempuan jahat mana ke. Dia bagi duit, dia julap duit ke konto cukup-cukup. Dia kata, pergi hamakkan orang ramai kata dia ni biasa berzina dengan habis kita mak satu perempuan jahat pihak kat dalam masyarakat ni dia kata sudah lah dia tu biasa berzina dengan aku tu dia kata tuan-tuan benda macam ni masyarakat cukup suka dengar masyarakat kita ni kalau dia tak takut pada tuhan benda macam ni dia suka dengar dengar dengar utuba tu kita kena jumpa dia heboh satu kampung ni Habis kita. Soal benar ke tak benar ke? apa itu soal lain lah. Soalnya nak merosakkan satu orang cukup senang. Nak membaikkan nama seseorang cukup susah. Nama satu orang yang sudah baik selama 30-40 tahun dalam masa sejam boleh rosak. Hanya dengan menggunakan saksi palsu. Yang dijulap duit dan sebagainya Sudah cukup untuk merosakkan nama satu orang Yang sudah terkenai baik 3-40 tahun Haa demikianlah bahayanya saksi bohong Maka dengan kerana itulah Islam meletakkan syarat ketat kepada orang Yang nak jadi saksi Begitu Baik maka saksi yang lebih baik Ada tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi Kata dia Anzayt Ibn Khalid Al-Juhani Radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairish shuhada alladhi ya'ti bi ash-shahadah qabla an yus'alaha maqsud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu nama sahabat itu zaid bin khalid al-juhani radhiyallahu anhu bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Ya? maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang menjadi saksi yang ni terhadap orang yang kena aniaya Nabi tanya sahabat Nabi kata mau maukah aku nak beritahu dekat ampah orang yang paling baik yang kita boleh terima dia sebagai saksi bagi kes-kes penganiayaan Nabi kata mau hmm? maukah aku nak cerita siapakah orang yang paling layak jadi saksi iaitu orang yang datang dia naik saksi Sebelum diminta kepadanya menjadi saksi ataupun persaksikan. Nabi kata orang yang baik itu ialah orang yang dia tampil ke depan untuk jadi saksi sebelum orang minta dia jadi saksi bukan orang minta dia tak ada siapa paksa dia tak ada siapa pi ugut dia suruh jadi saksi dia sendiri volunteer pi jadi saksi pasal dia tahu kata orang yang dituduh ni tak salah maka dia pi ke depan untuk jadi saksi mempertahankan orang yang kena tuduh ini orang paling baik ataupun dia tahu bahawa orang yang kena tuduh ni memang orang yang salah sungguh cuma masalahnya tak ada orang nak jadi saksi kepada kejahatan dia ni sedangkan dia memang tengok kawan dia jahat dia pergi ke depan menjadi saksi untuk nak membuktikan jahat orang jahat ini saksi yang baik dia kata tuan, -tuan orang takut jadi saksi ni kita jangan ingat mudah benda ni orang kebanyakannya takut jadi saksi ni pasal apa bila dia mengaku kata dia sanggup jadi saksi dia mendedahkan diri dia pada bahaya no, pihak yang kena tuduh nak biar dia berapa duit mau dia bayar duit tak apa berapa banyak apa mau dia bayar duit dia rupak orang pergi pukul bagi mati bang. itu sebab dalam kes-kes besar bila ada saksi saksi ni akan diberikan perlindungan pasal apa? takut dia akan diapa-apakan saksi dalam Islam cukup penting maka saksi yang baik itu ialah saksi yang orang tak minta dia sendiri suka rela pergi ke depan untuk menjadi saksi kerana nak membetulkan orang betul ataupun nak membuktikan salah orang yang salah begitu yakni sebelum lagi dituntut akan dia iaitu pada masa orang yang dilihatnya mau kena aniaya dan saksiannya tidak ada maka ia pun lalu menggahirkan dirinya pada orang yang mau kena aniaya itu dan katanya aku saksi kamu Tuntutlah kamu akan hak kamu di hadapan hakim Dan aku menjadi saksi kamu Dia nampak satu orang nak kena naik Orang tuduh kata dia ni pada hari bulan sekian-sekian Pada jam sekian-sekian Telah berada di tempat sekian-sekian Tempat jahat Sedangkan pada masa pada hari dan pada waktu yang dituduh tu Pada masa tu kawan yang dituduh tuduh ada dengan dia Maka dia tahu tuduhan tu tak betul Orang tuduh kawan tu pada hari bulan sekian-sekian, pada masa sekian-sekian, dia ni didapati berada di tempat sekian-sekian. Dia tahu tuduhan tu tak betul Sebab pada masa tu, orang yang dituduh tu sari suntuk doa-doa dengan dia. Macam mana boleh tuduh kawan ni ada di situ? Maka dia tampil ke depan, dia kata, hang, pergi mahkamah tak apa. Aku apa jadi pun aku, aku sanggup jadi saksi hang. Sebab aku tahu hang betul Hari tu hang doa ada dengan aku. Dia kata ani ha, ini ceritanya Kerana telah aku lihat semua hal kamu yang mau kena aniaya itu, maka orang yang demikian itu adalah sebaik-baik saksi. Dia kata aku sanggup apa jadi pun aku sanggup kerana nak mempertahankan hang, pasal aku tahu hang betul. Eh. Dia kata, ini saksi yang yang baik di sisi agama. Ataupun seperti seorang yang nak menipu. Maka datang seorang kepada yang nak menipu tu Lalu kata dia, jangan kamu buat naya ke atas sihanu itu. Kerana aku ada sama kamu. Dan aku tahu perihal kebetulan sihanu itu betul. Engkau mau menganiaya dia. Sekiranya dia mengadu kepada hakim, maka aku saksinya atas betulnya itu. Maka kamu jangan ambil salah akan aku menjadi saksinya. Kerana pekerjaan kamu ini mungkah. Yeah. Dia oh. Dia tahu kawan ni sengaja merancang satu tipu muslihat nak terkena satu orang. Dia tahu. Dia tak boleh terima benda ni. Mana boleh hangpi buat naya orang macam tu dia kata. Aku tahu hang ni saja nak terkena dia. Aku tahu dia betul. Kalau hang buat juga benda ni kat dia, aku akan pergi jadi saksi pertahan dia. Apa jadi pun aku akan jadi saksi pertahan dia. Orang yang sanggup sampai macam ni, orang ni saksi yang sangat baik dalam agama. Tapi bahayalah tuan-tuan. Ah ha, Piduk jadi galang ganti macam tu bahaya Anak cucu bini kita di rumah nanti marah kita Dia kata apa abang Masalah dia abang pergi kat dia Ya, ya abang pergi duduk sangkut sama Buat apa sejak lagi aja abang kena Bini yang tiduk kata laku tu Kita kata tak boleh lah kalau, kalau aku tak langkah pergi jadi saksi Dia ni kena naya Bini kata biar dia kena bila Jangan abang kena kalau dia tu kena, biar biar. Kalau abang kena, saya susah, anak-anak susah. Ah ha, dia kata lalu tu. Kita sanggup, kita sanggup anak bini susah tak apa. Jangan bagi kawan kita susah. Kesanggupan kita tu syaraf mengangkat martabat kita. Tapi susah tentu nak buat macam tu. Kebanyakkan orang ni tak mahu campur lah. Berlaku pembunuhan sebelah rumah dia. Pukul 3 pagi. Dia dengar bunyi tembak pang-pang semua. Dia buka tingkap tengok. Dia nampak raita jenis apa Berapa orang naik raita belah. Tapi esok polis tanya. Dia saya tak jaga. Semalam dia lena. Dia tak berani. Piduk buka mulut. Abang saya nampak siapa-siapa-siapa. Tak pasal malam tu dia pula bersepai. Otak mambak buat saya lantai rumah. Tak berani. Pukul tak tahu. Sudahlah dia lena. Kebanyakan orang macam tu. Mana-mana orang yang sanggup tampil ke depan untuk jadi saksi kerana memang dia menyaksikan benda tu. Ini orang syarat cukup puji. Sebab apa? Tindakan dia tu menyelamatkan satu orang daripada kena wali. Itu dia. Dia macam tu. Baik. Dia kata, hendaklah kamu berhenti daripada menganayakan dia. Dia Tapi warning kawasan nak buat nayan orang ni, hang jangan duk buat benda ni. Kalau hang buat, aku jadi saksi bagi pihak kawan tu. Hang nanti kena. Dia Like Sebab dikatakan demikian Ialah supaya berhenti Orang yang mau membuat aniaya Kepadanya itu Maka yang demikian itu adalah sebaik-baik saksi jua Dia kata Tajuk baru Bab maja'ah fi man la tajuzu syahadat Syahadatuh Bab maja'ah fi man la tajuzu syahadatuh Itu bab yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan orang yang tiada sah dan tiada diterima saksinya. Siapa yang apabila dia nak jadi saksi, saksi dia ditolak oleh ugama. Ketahwilah saudaraku, saksi ni banyak syaratnya. Iaitu tersebut di dalam kitab fiqh. Iaitu yang pertama, mestilah dia orang yang Islam. Satu. Orang bukan Islam tak diterima sebagai saksi. Saksi syarat nombor satu mesti Islam. Yang kedua, mestilah dia orang yang merdeka, bukan hamba. Yang ketiga, dia seorang yang mukallah ha, Dia dah akil balik apa semua, mukallah Yang keempat, dia mestilah seorang yang adil Lagi mempunyai muru'ah dan tidak kena tohmat Dia mesti satu orang yang adil Adil maksudnya tak pernah buat dosa besar Dosa kecil, dia tidak tidak mengamalkan dosa kecil Tak selalu buat dosa kecil dosa kecil apa dia? tengok orang tak ha? mendedahkan orang dosa dosa kecil tengok orang perempuan tak pakai kelombong tengok orang laki-laki pakai seluruh pendek itu dosa kecil dia ni dikenali sebagai satu orang yang tak suka benda-benda macam tu dia kalau tengok pun sekali tu dia tengok kelainan dia tak mau mahu duk tengok lama benda dosa ni hmm? kalau dia ni India dia duk tengok hmm, tak mau. kesaksian dia dipertikaikan sebab apa? Sebab muru'ah dia, maru'ah dia tidak terpelihara Begitu Dan dia satu orang yang tidak kena tohmah Orang tak boleh nak tuduh apa Bila dia pergi jadi saksi, dia beritahu Mau dia tak jadi saksi Dia proksi, bisnes orang ha, tu Itu tohmah Saksi ni siapa? Dia berkata, saksi siapa? Ini rakan kongsi bisnes dia Itu satu tohmah Tohmahan, orang boleh tuduh Saksi itu siapa? Haa saksi siapa kata dia hari tu dapat projek? Oh, ha, dia bunyi-bunyi macam tu. Dia, dia oh, tu lah bagi projek kadir-kadir tu yang dia pergi jadi saksi itu tohmah. Ay, tohmahan ni semua tak mah. Ha, dia membuka ruang kepada orang tak percaya kepada persaksian yang dia buat. Baik. Maka di dalam bab ini ada dikeluarkan oleh Imam Al-Kirmizi akan rupa orang yang tidak harus jadi saksi dan tiada soh saksinya. Kata dia An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu shahadatu kha'in wala kha'inah Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak harus dan tidak sah saksi orang laki laki yang belot dan orang perempuan yang belot Nabi SAW kata, tak boleh jadi saksi satu orang yang kha'il. Kha'il maksudnya kianat. Orang dah tahu dah, dia biasa buat kianat ke orang. Tiba-tiba nak pergi jadi saksi. Maka saksi satu orang yang biasa mengkianati orang, persaksian dia tak diterima. Begitu. Masalah saksi orang yang kianat dan belot dan penipu. Adalah orang yang belot dan penipu iaitu seperti orang yang apabila ditaruh wang kepadanya ataupun ditaruh apa-apa harta kepada dia. Habis dimakannya dan habis dihilangkannya. Dan juga seperti orang yang disuruh sampaikan khabar kepada taulan, Tiba-tiba ditukarkan khabar itu dengan kasat, dengan niat supaya binasa antara dua orang. Yang menyuruh sampaikan dan tempat yang disuruh sampaikan atau sebagainya. Ini kianlah. Dia ni ada case dah. Ada case dah dulu orang pergi bagi duit kat dia RM5,000. Tolong simpan sehat duit ni. Sementara aku nak pergi Kuala Lumpur ni yang tolong simpan sehat duit ni. Aku tak ada nak pergi bank nak simpan duit. Aku nak bawa jalan pergi Kuala Lumpur saat ni apa akan jadi ikut jalan leceh. Hang tolong simpan sat duit ni. Aku nak pi seminggu, minggu depan aku balik. Hang tolong pegang sat duit aku. Balik-balik mai dia tu kata bila hang bagi duit aku. "Bila?" kata Aku tengok orang ah, ni muka macam orang boleh percaya. Dia pergi semayang di masjid apa semua ni. Pasal apa orang buat lugu ni? Dia kata ni apa ni? Orang cakap apa ni? Dia tu buat lagu tu. Walhal sebenarnya kita bagi duit kat dia 5 ribu tolong. Tolong simpan zat. Tiba-tiba dia pergi pusing cakap macam tu. Dia kata dia tak terima duit apa daripada kita. Dia kianat orang yang macam ni. Mahkamah tu tak terima dia sebagai saksi. jaga baik? Hmm? Baik. Ataupun dia ni, orang suruh dia pergi habang satu berita dekat satu orang. Orang suruh habang macam lain, dia pergi habang macam lain. Dengan tujuan dia nak bagi bergaduh. Kawahat kirim berita dengan kawahat anak terima berita. Nak bagi bergaduh. Jenis ada ingat jahat macam tu. Orang macam ni tak boleh jadi saksi. Nabi kata macam tu. Tak boleh jadi saksi. Maka dengan sepotong hadis yang tersebut itu menunjukkan tidak harus dan tidak sok orang yang belot jadi saksi. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kerana syarat sah jadi saksi itu di antaranya adil. Nak jadi saksi mesti adil. Yang menjauhkan daripada mengerjakan dosa besar. Yang kata adil, dia tak buat dosa besar. Sedangkan khianat, artinya jahat, belot dan menipu. Itu adalah dosa besar. Orang yang menipu tak boleh jadi saksi. Pasal apa? Pasal tiap dia buat dosa besar. Tak boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wala haddan wala majludatin haddan. dan tiada sah dan tiada harus saksian orang laki laki yang kena sebat sebab derah dia ni biasa kena hukum sebat di bawah unang-unang hudud biasa kena sebat apa dia hukum sebat ke atas orang yang melakukan kesalahan hudud ni abang zina Sedangkan dia belum kahwin. Dia kena seratus rotan latihan belakang. Minum arah. Minum arah. Samani Najal dah. Empat dan lapan puluh rotan latihan belakang. Tuduh orang yang baik sebagai penzina. Orang itu orang baik. Dia sanggup keluar di mulut dia. Tuduh kata orang tu berzina. Maka dia dikenakan haddul khazah. Hukum, hukum hudud kerana menuduh orang. Sedangkan tuduhan itu tidak betul. Orang-orang yang biasa buat kesalahan, yang menyebabkan dia kena sebat atas belakang. Orang macam ni, mahkamah tak terima kesaksian dia. Ha, orang yang biasa kena hukum. Dan tiada sah perempuan yang kena sebat dengan sebat dera. Sama, lelaki-lelaki perempuan mahkamah tak terima kalau dia biasa kena hukum di mahkamah. Masalah, saksi daripada orang yang kena sebat kerana dera syarang adalah maksud orang yang kena sebat di sini ialah orang yang berbuat zina dan orang yang minum arak. Ha, macam kita abang tu saja. Ha, dia kena sebat kerana melanggar hukum-hukum hudud. Maka qih yang macam ni tak diterima kesaksian dia. Tapi kalau dia kena sebat kerana ada Indonesia tak ada permit di rumah dia. Ah ha, yang ni boleh lagi. Yang ni boleh lagi. Mahkamah terima lagi kesaksian dia. Cuma dia ni nakai saja nakai lah dah orang kata tak boleh tak ada permit tak boleh simpan kena hantar balik dia tak hantar balik nakai nakai ni tidak sampai ke peringkat derhaka Allah cuma nakai saja Ah, ha, tapi kalau sekiranya dia ni kena sebab kerana hudud, dia tak boleh diterima saksi dia di mahkamah maka dua macam orang ini dinamakan orang fasik dia kata ni orang kena sebab kerana zina kena sebab kerana minum marak ni semua ini dinamakan orang fasik lawan fasik fasik tu bahasa arab terjemahan dia jahat orang jahat kerana keduanya membuat dosa besar ha orang hak ni ni dosa besar nah, minum arak dosa besar bahkan nabi kata Muda minul kham orang yang mengekalkan tabiat minum arak sampai mati agak tak tinggal lagi dia kekal di neraka nabi kata oh jangan buat fasik dia kalau dia biasa minum arak lepas tu bertaubat menyesal tak mau lah mudah-mudahan Allah terima taubat dia dan dia tak dihukumlah kekal di neraka tapi kalau dia minum harak sampai mati, tak ada cadang nak berhenti minum harak, bahkan masih penagih harak, sampai mati orang yang mudminul khamr ini, yang kekal tabi'ah minum harak ini, Nabi kata haram bukan sahaja masuk syurga, bahkan haram mencium bau syurga oh, bahaya itu kan ini harak ni bukan benda kecil-kecil eh? dia kata maka dengan kerana kerjanya itu dosa besar minum marak berzina ni dosa-besar maka tiada sah keduanya itu jadi saksi di hadapan hakim bagi orang yang kena naik dia nak pergi jadi saksi, saksi dia ditolak maksudnya dia biasa buat dosa-besar dengan dalil hadis di atas tadi sabda Nabi SAW lagi dan tiada harus serta tidak sah saksi orang yang menaruh dendam hati bagi saudara yang sama istilah Orang yang ada dendam dengan saudara se-Islam, kalau dia pergi jadi saksi, saksi dia tak diterima. Sebab apa? Sebab dia ada dendam kat kawan tu. Takut. Sekejap lagi masa dia bagi persaksian dia di mahkamah, dia bias. Ha? Dia bias. Sebab apa? Dia berat sebelah. Sebab apa? Sebab dia memang ada dendam kat kawan tu. Bila dia pergi bagi kenyataan, kenyataan dia memang nak memusnahkan kawan yang dia dendam. Mahkamah tidak terima saksi orang yang berdendam. Begitu. Masalah. Ini tuan-tuan bila bercara dalam mahkamah, mahkamah Islam, bila bercara. Kalau pihak pembela berjaya membuktikan bahawa saksi yang dibawa oleh pihak pendakwa itu adalah saksi yang ada menyimpan dendam dekat kawan ni, mahkamah akan gugurkan saksi itu. Tapi pihak pembela kena buktikan kawan tu ada dendam dekat kawan ni. Cara nak bukti macam-macam. Dia buat main saksi lain yang lebih dipercayai ke apa bukti dokumen ke apa Dia tu pernah tulis surat main kat dia ke Pernah hantar email main kat dia tulis macam-macam mana ke Yang tulisan-tulisan itu membawa maksud ada dendam kat kau ni Dikemukakan di mahkamah Maka saksi itu ditolak oleh mahkamah Islam Dia begitu Mahkamah Islam ni cantik sebenarnya Cantik Tapi lebih cantik lagi mahkamah Allah di padang masyarakat Orang tu cantik lagi Mahkamah Islam pun cantik dah Pasal Nabi SAW pernah kata, Nabi pernah jadi Hakim pada perbicaraan zaman Nabi. Nabi sewaktu menghakimkan perbicaraan zaman Nabi pun, Nabi kata ke orang hak main ni. Kepada hak dibicarakan dan kepada orang yang main dalam mahkamah ni, Nabi pun kata. Nabi kata, aku buat keputusan ini umpama macam aku potong barang api bagi. Nabi kata. Kalaulah sekiranya keputusannya aku buat ni katalah tidak tepat. Maksudnya apa? Aku telah memenangkan orang yang tak sepatutnya menang. Kerana pandai bercakap orang ni. Masa bercara dia pandai bercakap. Dengan kerana dia pandai bercakap, jadi terlepas dia. Sedangkan dia sebenarnya bersalah. Nabi kata dia umpama mendapat sepotong bara api neraka. Walaupun nampak atas dunia lepas di akhirat bara tu akan jadi api yang membakar dia. jaga baik. Nabi sendiri pun lepas jatuh hukum Nabi Lapik benda Nabi kata aku pun manusia maksud Nabi aku pun manusia. Aku pun tak tahu betul-betul siapa yang betul Cuma hukuman dijatuhkan berdasarkan pengadilan yang kita dengar. Kalaulah kawan ni pandai bercakap Kerana pandai bercakap, dia terlepas Maka orang yang tak pandai bercakap ni Walaupun tak salah, nampak bersalah Nabi kata, aku tak tahu Aku hanya menghukum berdasarkan yang aku nampak Tetapi jaga baik-baik Potong yang aku bagi itu adalah potongan api neraka Yang kemudian yang akan membakar dia Nabi bagikan Tapi mahkamah Allah SWT Di padang masyar esok Mahkamah yang maha tepat tidak ada salah sedikit pun. Orang hak salah tentu kena hukum. Orang hak betul tentu lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sidai. Baik masalah dia kita saksi daripada saudara yang berdendam di dalam hati itu tidak sah ia. Dengan dalil sepotong hadis pada masalah itu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Minhaj dan syarahnya di dalam makna tidak diterima saksi daripada seteru atas seterunya. Kerana hadis la tuqbalu shahadatu zighrin ala akhi maksudnya tidak diterima saksi orang yang bermusuh-musuhan dan orang yang berdendam dalam hati atas saudaranya kerana ada padanya tuhmah yakni tidak puas hati. kerana menyangka ia akan saksinya itu tidak betul barangkali cakap yang dikeluarkannya itu ialah cakap yang tidak suci daripada merosakkan seterunya dengan sebab perseteruannya itu dan dikehendaki dengan seru di sini Iaitu seru cara zahir Kerana seru cara batin Tidak siapa yang tahu Melainkan Allah Subhanahu SWT ta Islam tak terima saksi Daripada orang yang ada permusuhan Pasal ni, Pasal musuh, dia sentiasa nak supaya musuh Dia binasa, ini yang kata musuh Ini yang kata musuh Musuh ni apa? Musuh ni ialah Dia suka kalau sekiranya musuh dia susah Dia suka maka dia dianggap sebagai berseteru ataupun bermusuh maka mengenal seteru itu iaitu orang yang benci akan dia nak kenal musuh kita siapa ialah orang tu dia tak suka dekat kita musuh nak kenal siapa musuh kita dia suka tak suka dekat kita kalau dia tak suka dia musuh kita sebab kalau tak musuh dia okey dengan kita dia okey sebut saja nama kita dia kata okey alhamdulillah bagus tapi kalau sebut nama kita, dia mula nak cerita hati tak elok. Itu musuh. Nabi kata senang aja nak kenal musuh. ni siapa? Macam tu aja. Dia kata. Baik. Kerana perseteruan cara batin itu tak siapa tahu. Melainkan Allah SWT. Maka mengenal seteru itu, iaitu orang yang benci akan dia. Sekiranya mencita orang itu hilang ni'matnya. Dan duka cita ya dengan sebab kesukaan seterunya dan suka cita ia dengan sebab kena balak atas teronya. maka tu musuh kita kita tahu dah. bila kita kena susah dia kata pada muka haa musuh eh? kalau kita kena susah dia kata pada muka pada muka dia kata cakap besar sangat tahu dah memang dia ada simpan tak elok kat kita dia musuh kita kalau kita ditimpa susah dia apa susah hatilah buat baca yasin lah apa lah. dia kawan kita itu aja cara nak kena dia. hadir, hadir dan musuh ni juga kalau sekiranya kita dapat ni'mat oh dia cukup tak suka. dia kata tu bukan berapa mengampu kuat ha, musuh kita kita dapat ni'mat dia sekarang benda-benda tak elok berada di kita ha, itu musuh dia kata baik telah bersabda Nabi SAW saya tiqawmun fi akhiriz zaman ikhwanul alaniya a'da us a'da us sarira dila linabiyillahi ayub sallallahu alaihi wasallam ayu syai'in kana ashadu alayka mimma marra bik qala shamatatul a'da lagi akan datang satu kaum di akhir zaman Sudara pada zahir nabi kata nabi kita jaga baik-baik hampa yang hidup sampai akhir zaman menjelang akhir zaman akan berlaku keadaan ini di mana dia ni saudara pada zahir Depan kita lah cukup cantik Oh apa haba oh, Lembut ni tak tahu nak abang Kita dah ingat kawan kita Begitu Seteru pada batin Dalam perut ni dia meluat kat kita ni Allah yang mengetahui Nabi kata akhir zaman kamu jumpa golongan ini. Depan cantik. Cukup cantik apa-apa. Aylah duk kajar di mana. Oh bagus tu. Sehat ke? Anak-anak macam mana? Oh, semua tanya cantik. Kita tu ingat memang kawan kita. Aku payah nak dapat kawan macam ni. Dia ingat tu. Tapi Nabi kata apa? Tapi Nabi kata jaga baik-baik. Dalam ni dia memusuhi kita yang anak sangat. Nabi kata. Ditanya orang bagi Nabi Ayub Sallallahu alaihi wa Apakah sesuatu yang sangat-sangat Menyakiti hati engkau Daripada barang yang telah lalu dengan engkau Orang tanya Nabi Ayub Apa benda yang sangat-sangat memberi sakit Kepada kamu wahai Nabi Ayub Jawab dia ialah Suka hati seteru melihat kita kena balap oh, Dia kata Musuh Dia pun cukup syok bila tengok kita susah Inilah musuh yang kata musuh ni bila kita kena bala, kita kena ujian, kita kena susah, kita ditimpa musibah, dia cukup seronok. Dia cukup seronok. Inilah musuh Nabi Ayub kata. Dan adalah Nabi SAW minta berlindung dengan Allah daripadanya. Nabi ni doa minta minta dekat Tuhan, minta berlindung daripada orang macam ni. Daripada orang yang depan menunjuk baik, belakang dia musuh kita. Zahir tunjuk kawan kita dalam dia memusuhi kita. Nabi minta berlindung daripada jumpa orang-orang yang macam ni. Maka minta kita akan Allah Ta'ala akan afiat daripada yang demikian itu. Oleh kerana Nabi minta jauh daripada golongan ini, kita pun kena minta dekat Tuhan supaya kita jauh daripada jumpa orang macam ni. Dan sabda Nabi SAW lagi, Dan tidak harus saksi orang yang beruji pada saksinya. Yang ni, jika ada seorang yang terpelajar dan dapat menang dalam uji pada menjadi saksi, maka saksinya itu tidak diterimakan dia. Ha? Dia ni. Dia ni pernah pergi ke mahkamah jadi saksi. Cakap pandai di mahkamah. Cakap pandai waktu dia jadi saksi di mahkamah. Tiba-tiba mahkamah mendapati dia ni adalah saksi yang pandai bercakap tapi tak bercakap benar. Dan dia ditolak daripada menjadi saksi di mahkamah. Maka orang macam ni tidak boleh diterima kali kedua menjadi saksi. Pasal ada rekod dah. Dia ni hanya cakap pandai aja, Tapi dia bukan saksi yang mahkamah mah. Kerana ada tohmah dan ada syak dan luas pada orang, pada saksinya itu. Orang dah tak boleh percaya dah dia ni. Pasal apa? Dulu sekali dah dia pergi jadi saksi, mahkamah tolak. Ni pula dia nak pergi jadi saksi, orang dah ada tohmah pada dia. Orang tak boleh terima. Dan sambung hadis itu dia kata, Wala zaninin fi wala, wala qarabah awalat walal qani' al baitihum dan tiada sah syahadah orang yang menurut apa kata orang isi rumahnya bagi jadi saksi mereka itu seperti abdi dan khadam dan siapa-siapa yang ditanggung makan minumnya maka mereka ini tidak sah jadi saksi orang yang menanggungnya itu ha dia ni memang duk kerja dengan kita, kita duk bagi dia, duk bagi gaji, duk bagi apa macam-macam dekat dia, tiba-tiba kita di dakwah, di mahkamah, dia pergi jadi saksi tentulah dia jaga kita kalau kita masuk dalam, dia nak kerja dengan apa hmm. jadi ada tohmah juga, benda ni pun, orang kata Mau tak, dia tak pergi jadi saksi, kalau kawan ni kenal, dia nak kerja di mana, dia, hmm. dia duk kerja dengan kawan ni, macam ni pun menimbulkan tohmah di kalangan pihak yang satu lagi Orang tak boleh terima kesaksian dia. Kerana mereka ini ada tohmah, dawah, sangka dan sekaliannya. Melaikan anak dan isteri. Sabda Nabi SAW lagi. Wala zaninin fi walak wala karabah. Dan tidak harus dipakai saksi orang yang disangka ia ada walak. Dan tiada karabah. He, maksudnya adik-beradik tak boleh jadi saksi. Adik abang apa semua. Herak piduh jadi saksi. Tentulah dia nak jaga adik dia. Dia nak jaga abang dia. Orang Melayu kata bersaksi di lutut. Tidak apa-apa bersaksi kelutut ke bahagian yes. ha? tu maksudnya apa? tak boleh pakai lah. dia mesti pertahan dia, beradik dia itu maksudnya ha? dan yang ni jika seorang itu ada disangkakannya ia karabah adik-beradik dan juga walak jadi saksi kerana ada dan dua dan juga du, dan ada dua sangka orang padanya, orang tak boleh terima orang katalah adik-beradik dia mesti pertahan dia maka saksi yang macam ni juga tidak diterima sebagai saksi kemudian dia kata saksi daripada karabah apa hukumnya yang itu huraian daripada yang kita terang tadi Wallahu a'lam. lepas ni kita akan masuk bab maja'a fi syahadatizul cerita tentang hadis yang menerangkan tentang saksi bohong orang yang tampil menjadi saksi sedangkan dia adalah saksi yang bohong apa janji azab yang Tuhan sediakan kepada orang yang pergi jadi saksi bohong ini Nah, ha? wallahu a'lam. Kita dah bulan sembilan Lepas tu bulan sepuluh Lepas tu bulan sebelah dah posa dah Kita ada kuliah mengaji Lebih kurang sebulan saja lagi Lepas tu posa kita dah cuti dah kuliah kita Demikianlah masa berjalan Dia begitu cepat sekali Kalau sekiranya kita abaikan masa yang ada masa dia tak tunggu kita kan, orang Arab dia kata al -waktu dia kata masa ni al -wakt. masa ni dia macam pedang kalau sekiranya kita tak jaga pedang tu, pedang tu dipotong kita masa ni kalau kita tak atong elok-elok masa ni akan habiskan kita kita habis masa laro kita tak tahu apa kan? jadi tuan-tuan, saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan dan perempuan semua kita manfaatkan masa yang Tuhan bagi kat kita dan kita jangan jadi orang yang menyesal. menyesai. Kan? Kalau tuan, -tuan baca hadis cerita tentang Al-Nadamah ni, cerita tentang penyesalan. Al-Nadamah, penyesalan. Di akhirat itu, manusia ni tak ada lain, melainkan menyesal belakang. Orang baik pun menyesal, orang jahat lagi-lagi menyesal. Orang baik, Nabi kata dia menyesal pasal dia rasa silap dia buat baik sikit sangat pasal dia duduk atas dunia dulu kalau dia tahulah Tuhan nak balas kebaikan syurga dekat dia macam yang dia duk terima ni dia akan buat jauh lebih baik daripada hak dia buat dulu dia menyesal juga dia menyesal pasal dia buat baik sikit dia rasa hak dia buat dulu tak banyak mana pun Tuhan balas sampai macam ni dia kata kalaulah dulu aku buat lebih pada tu tentulah aku dapat lebih pada ni dia menyesai pasal dia buat amal sikit. Itu orang baik. Menyesai pasal dia buat amal sikit. Orang jahat tuan-tuan lebih-lebih lagi menyesai. Pasal apa? Pasal dia dibalas dengan neraka. Bila kena-kena api neraka ni tuan-tuan, menyesai ni Allah yang mengetahuilah. lah. Menyesai pasal atas dunia dulu Tuhan bagi masa yang cukup bahkan lebih pada cukup pada dia. Tapi dia tak menfaatkan masa yang Tuhan bagi ke dia. Maka akhirnya, dia menerima balai azab di neraka. Dia sangat menyesai. Jadi kesimpulannya apa? Menyesai lah sangatlah baiknya. Tapi menyesai kemudian sangatlah ruginya. Jadi tuan, tuan saya pesan kepada diri saya lagi sekali dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita manfaatkan masa kita. Cari ilmu agama dan penuhkan masa dengan zikrullah. Dengan ingat Allah SWT. Tak ada yang lebih baiklah daripada kita buat baik kepada Allah Subhanahu SWT. Kita buat baik kepada Allah, Allah buat baik kepada kita. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang boleh buat baik kepada kita di padang masyarakat. Di hari akhirat. Tidak ada kuasa lain boleh buat baik ke kita pada masa itu. Ingat balik hadis yang kita baca di masjid ni, Satu masa dulu. Nabi kata, Saba'atun yuzilluhumullahu fi zillih yaumala dhilla illa dhillu ada tujuh golongan manusia yang depa ni dapat payung, dapat naungan, dapat lindungan daripada Allah. Pada hari tak ada siapa boleh bagi lindungan pada manusia pada hari itu. Di padang mahsyar esok Allah saja yang boleh lindung kita daripada panas dan susah payah di mahsyar. Allah saja. Tak ada siapa dah boleh lindung kita pada hari tu. Allah hanya akan bagi pelindungan pada tujuh golongan yang kita dah baca satu masa dulu. Mudah-mudahanlah Allah jadikan kita salah satu daripada tujuh golongan itu. Mudah-mudahan kita dapat pelindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi taufiq dan hidayah kepada kita semua. Daripada Allah, takailah kita menemui masa mati kita nanti. InsyaAllah. Nah, Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbah keffara dan suratul asli. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an syadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.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 وعلمنا التأويل واهدنا صراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم